Bi oren ez aritu dira barda, kulturetseko gela betean bost hausapes gaiak. Baziren hiru orpegi berri auta gaietan, orainarteko hausapesa itorkerejeta PNB-koa, ez denez berriera orkesten, jokin zagarza zua orkesten da bere ordez. Ezkera bertzalea zatitua presentatzen da Iasko Alarde bestan izan lixkarren gatik, EH Bilduren izenean Lore Riondo eta AOTS Anitz plataformaren izenean Hortzi Alonzo. Alderdi sozialistan Josu Alvarez eta Eskuiniko Alderdi Populareko Josemi Otsotegi. Erriko beste nagusia den alardeaz izan ziren galdera gehien, nola bizi besta, berdintasunean, emazte eta gizonek. Orain artekoa ez aldatzaren alde agertu zen Eusko Alderdi Jeltzaleko hautagaia jokin zagartzazu. Eta gaurren antolaketak baitu bai gizarte zilegitasuna, eta baita lege zilegitasuna ere, eta hori errespetatu beharrekoa da. Zilegida eskatzia, eraberian, antolaketa hori aldatzia. Baina ez tutuzte bestiako mentzitzeko bidea denik, elkarrizketa sustatzeko modua denik, ama bergin egunean ordu taleku bera erabiltzea. Lore herri ondo, ehatxe bildukoa ez da iritzi berekoa. Gure proposamena, e, gatazka gainditzeko e, bide elkarrizketan, momentuz parte, parte aktiboak direna, baina herritar guztia kontutan hartuta, Ez berez konponduko delakoan bai isilean behar denean bai behar den denbora emanaz bainoan gainera udaletxetik bertatik hau da e, e, alardea herriaren jai bada Elkarrizketaren alde Ahotxanitz eta alderri Sozialistako hautagaiak ezin bestekotzat jotzen dugu e, elkarrizketa e, bideratuko luken harremanak izatea Ezin dugun egonda urteguzian e, ez egin e, gailoni buruz eta gero fetxak eta datak iristen direnean, denok, bueno, astoratzen gara edo. Eta orduan, bai ikusten duguna da, elkarrezketa sustatu behar degula, eta elkarre ritarran arteko elkarru lertze bat saiatzen ematea saiatu behar dela. Boztauta gaiak beste debate bat egiteko ingaiamendua hartu dute, gai honen konpontzeko.